Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në javën e tretë të ciklit të bisedave Vetlogaritja në emisionin Rruga drejt Allahut. Duke pas parasysh se Vetlogaritja është një kusht bazë që të kemi një Vetlogaritje të lehtë në botën tjetër, dhe kjo duke u nxitur nga fjala e Zotit të Madh, ku ka thënë kurin e madhuruar, le të shojë secili për yush se çfarë ka përgatitur për nesër. Të nderuar miq, sot do të flasim për stacionet në Vetlogaritje. Cilat janë stacionet të duhurë që besimtari do t'i kjetë parasysh në vetë logaritje në vetës të ti? A është marveshje stacion një parë në vetë logaritje? A duhet se cili përnesh të bëj një vetë logaritje me vetën e ti duke pas parasysh marveshjen? Cilat janë pikat që në shkrya në këtë marveshje? Nëse cënon do një pikë saj marveshje, a këtë cënuar drejtë për së drejti vetë logaritjen? Po mbi këqyria, çfarë pike kanë këtë në këtë stacione. Nëse rregullojmë mirë mikqyrjen, arrisim gradën e ishanit, gradën e bamirësisë me zotin ton. Një mikqyrje e mirë, do të thotë, një vit llogaritje e suksesshme. Marrëveshja dhe mikqyrja janë dy stacione, por do të ketë stacione të tjera. Ndërsa për dy stacionet dhe pyetit rreth këtyre dy stacioneve për marrëveshjen dhe mikqyrjen Do të jetë biseda e sotshme, si gjithmonë me Hoxhën e nderuar, por mbasi të shohim përshkrimin poetik të motrës tonë të nderuar, Orieta Gripshin, të lexuar nga kolegu i jonë i nderuar Bujarisma dhe kthehemi në studio. Është natë e ftohtë. Ftohtë si ai natë, dukej sikur hynte në thellësitë e zemrës sime diqka nuk shkon të siduaj. Paftësia ndjenjeve ishte thyër. Dashuria e ndej largë e robruar në këthetrat e egos. Nuk qenë të forcë të holumtonte dhe të vishej me pelhurën e saj luzënjare, artin e fjalve. Unë sot kisha dështuar, por akoma nuk po gjeje vullnetin për të amposhtor vetën time. A ju pjesë e brisht e shpirti tim ishte sklavëruar pa pasur mëndësi të kërkonë të falje, të rilin të një dashuri, të mbërthen të fuqishëm ato të cilja të kishin marë pengë. E unë harova gjithë çka. Harova të shpirë të plagosër që vajtonëte. Harova atë zemër të ciljën e kisha thyër. Harova atë qëfar më kishtë e roberuar dhe thjeshtë u dërzova. Nuk e pyet a vetën time, thjesht u prehe në gjirën e qetsis ma shtruese. Ku do mbretron të armikuim? Qetsia. Një vetëtim, ndrit që edhe në fuqishëm, dhe një kriz me efort thyën në mbretrin e qetsis. Shpirti fajtor u zgjua. U zgjua dhe e pa që ishte shumë i vogël për balë fuqis e pa shoqë. Nuk po gjente diqka të mirë të vetja që të mund të shprehte në ato momente. Ishte Faji I është e aji, fai i rënd që e mundon të atë shumë, dhe sot po e vriste. Qiedh i gjëmonte, e rafryen të furishëm nga të katër anët, e unë e ndisha i pambrojtor, sëtë filluan të lotonin pambarim, dhe veshët butëcisnin papushim. Përse? Përse? Një mi përse që kërkonin përgjitje, Njëmi i përse që po gjikoni në shpirtin fajtor Njëmi i përse për lëndimin e një shpirtit jetër Shiju vazhdo në të, të binte furishëm kuda Bi pem, bi gur Bi ndërtesat shumë katëshe, bi vare Ata ishë njërës të cilët nuk janë më Shpirtra fajtor të cilët kanë humur mundësin e mbjedhje se një dashurie E fidimit të një luftet të pa më shirshme me atë me atë shpirtin fajtor të heshtur. Po unë valë, qëfar jam? Kush jam unë? A mund të personalizoi vetë vetën thjesht si një shpirt fajtor? A do të më mjeftoj mua kjo heshtje vrasëse? Jo. Heshtja nuk mund të jetë vrasëse. Ajo nuk mund të vrasë shpirtin fajtor. Ajo nuk mund të vrasë atë qka fëshjet brenda ti. Ajo nuk mund të vras mungesën e qërtimit, sepse kjo heshtje në vetë vete është, është mungesë qërtimi. Kuj e sot, pyet a vetën time. Kuj isha dje, po pare një viti, a do të mund kishpirt vajtor të justifikoj në heshtje në ti njëmi pëset e arsy e sate? A do të mund të justifikoj më stënje në një fjallet të mirë? A do të mund të justifikoj refozimin e ndihmës? A do të mund të justifikoj mungjesën e lotve, të përqërimit, të nërështrimit, të madhërimit? Dhe, a do të mund të justifikoj pranin dhe lindjen e lëndimeve? Të thyrje së zemrave? Të varosi së një dashurije? A do të mund? Bërtita me sa fuqi që kisha. Kur do të mundesh? Kur të bështë edhe ti pjesë e kësa i mbretërije të vdekur? E kësa i qëtsi e shurduese? Po, po, ajo është një qëtsi shurduese. Një qëtsi që për më dërgonë të drejtë vdekjes. Vdekjes së shpirtit tim fajtor. Dhe qava, aqë shumë sa lotët mu thanë. Ato lotë ishin burimit të gjithë andjenjave, fjallëve. Veprave që ishin burgosur nga i shpirt fajtor edhe sot ato dolen jashtë bashkë me shion edhe përshkonin leht trupin tim ato lot ishin shenjë në lindjes së shpirtit qërtuas Të ndërvarë miqë, më basti përshkëmi poetikë që sa pondoqëm le të vazhdojmë me titull në sotëm që në nënquam pak më bërë para thamë stacione në vet logaritje Po është mirë sërë dhe. Mirë sërë dhe, Allah s'u më dhe. Dukën djerë nevojën individuale dhe të përgjishmë për vet logaritje dhe të bitë më dha që në asilë të vet logaritje, sot të është kemi ndosu një titull krejt jeter, stacione në vet logaritje. Qëfar këptimi ka? Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillah, assalatu assalamu ala rasulillah, ala alihi wa ashabihi, ala ala alihi wa ashabihi, ala ala ala ala ala ala ala ala ala al dhe nevojën e madhe që ka çdo besimtar dhe besimtare për këtë temë, për ka 2. Në anën tjetër ajeta që kemi përmendur, çoft ato që flasin për një ballafaçim të njerëzit me veprimtarinë e ditën e gjykimit. Dhe ky ballafaçim do të ketë pjesë të gëzimit, do të ketë pjesë të dëshpërimit, të pikëllimit. ë Në anën tjetër Allahu xhallahu na përmend se çdo thërmi do të jetë ajo që registrohet dhe do të nga prezentohet. Djetarë kam përmenë se njështë e menqër, ata që përfituon nga këto ajetë, panë se nuk kanë rrugdale tjetër përvecet të, të, të, të mirë me vëtë logaritje. Në anën tjetër duke pas parasysi, këllë logaritje është një detyr jetësore dhe nuk është një detyr që ka dhe me fazat sektuara, periudat sektuara, por detyr jetësore, dhe ajej ka shkallë të veta dhe i ka stacionet e vjetë që kalon e për të besimtarit për ta realizuar në mënyrë më të mirë. Ka se nuk është një proces i lehtë, çin e lë utrë njëti të jetë një vzhgues apo i vetes së tij. Zakonisht kur do të shumë vzhgojmë diçka bimërsë nga jashtë, apo nga ata jashtë janë neutral. Ata do të nuk kanë interes në këtë vzhgjim, do na shfaqin ç'i si duhet. Por kur ne vzhgojmë veten tonë, zakonisht mund të na ikin gjëra mund që të bëjmë kështu nuk po e shohim. Dhe gjitha këto pastaj e bën kët proces vet llogaritës disi jo funksional, jo të dobishëm për ne. Andaj për të pas efikasitet vëzhgimi i besimtarit, dhe vet llogaritëti detyrohet të përmbajë disa komponente alimente transheshme që duhet të kalojnë për të çdo besimtar, që mund të quhen stacion ose element të vet llogaritës fardhë që ofrohet që e mbajnë efikase dhe e mbajnë të dobishme këtë veprim dhejri në fund. Nga se ne adim se është më rëndësi, apo, sure. mi ponë qofë se ne fillim për shambull, gjëtë uh, vetë logaritës për shambull, ta arsjotojmë vetën, më tepër, se që ta gjykojmë, dhe të dështojmë. Nga se pa dushim gjithë njëri, ma në më katari ma i malë, në qofë se pyjtë, pëse pinë elkojla i kërës juje. E së fiko vetë e fiko ti ndërsa justifikimi i padrejt në vendin e duhur, në vendin justifikimi i padrejt për shemb në kuën e caktuar kur duhet mos justifikohet por ndër ta detekton gabim më duhur ç'e ka bër atëherë ke padurse se e bën një efikase vet logarit nga se s'ka dëbim a ne përçi në efikase, përçi në stabile, përçi në qëndrushme, përçi e dobishme tam se duhet ta luajnë rolin që e ka, duhet që besimtari ta kupton se ajo kalon nëpër stacionet e caktuara, deri të përfundon si proces thash e ndërlikuar, jo e lehtë, dashë si detyr jetësore që nuk nënkupton thash për kufizimin e saj në, në kocë caktuar, vend caktuar, por përfliter jetën e njeriu. Është thadëjosh që ajo do të qenë jetësore vet llogaritje. Folim që në këtë temë ndajmë në dy misione, për rëndinë e madhe që ka. Mendoj të fillojmë pa humbur kokë stacionin e parë. Në stacion më stacionin gjersa të përfundojmë për të qenë ndihmë e madhe për secilin për ne që dëgjojmë. ë Njëriju është i përbërë nga disa komponente, apo, a i ka epshën e vetë, a i ka besiminën, a i ka logikën dhe arsujën, dhe gjitha këto kanë kërkes të tyret posaqme, apo, në qovë se njëriju dëshiran që tjetë një tërsi e pashpëndar, e pashka përderër, për unike, dhe një qëlimit saktuar, Atër në fillim të këti uthimi duhet të nëshua një marveshje me së të një komponenteve dhe elementeve që e përbënjëri unës. Dhe kjo duhet të jetë një marveshje me kushte. Apo? Dhe të kushtzojmë uthimin e përbashkët. Për nërjyshe, kusht nuk i përmbatë kushteve, nuk vazhdo meneve në këtu uthimi. E qartë? Dhe aj që vendosë për regullat e këtune kushteve, është besimin e allongja leoala. Nër dhe logjika, arsyeja e shëndosh janë ata që i shërbejnë kësaj. Dhe përse njeriu ka në dorë efsën e tij dhe ka në dorë arsyen e tij që ta bind vetën në çka është i mirë, çka është e keqe, ato duhet në të jenë në shërbim të këtij besimit. Prandaj them se faza e parë e kësaj vet llogaritje, ngasni do me llogarit, apo shkruaj mira, apo shkruaj mirë. Apo etj, është në rregull apo nuk po shkon rregull. Ipo në çonse para kësaj Ne nuk e kemi definuar teknikë ende çka ndikon rreku çka ndikon rreku, ne kemi mundësi edhe me llogaritën tonë. Për shkakun që për mua nuk, nuk ka është më rëndësish një punë. E pastë në procesi e llogaritës duhet model e rëndësishme. Unë ndërkuti llogaritës përshim dane parëndësishme, nga se fillimisht nuk ka gjë të rëndësishme. Por arsye duhet besim thosë është e rëndësishme. Po do të thoshë arsye i më thosë është e rëndësishme. Apo atëre kanë ndëgjojmë. Para se fillojmë të u thimë temës, jemi udhtarë dhe ime shkua në dhe ime saktuar. Apo, e mirë i këti u thimi, o dhe që këti u thimi është besimin anon gjelevala. I mirë i me veshë. Mm -hmm. Mirë, po nuk mund të u thimë pa epsh. Nga se njëriut ka nevojt që të hane, ka nevojt të penëk, dhe epshjë u shqimit, i pjes, gjitha lojt e epshjët, i duhe njëriut, e po duhet të jenë kontrol. Mm -hmm. Dhe bën marveshë njëriut. A na i disa djetarë gëdhin, ulet, disa të thoi që njëriut, elemente. Me këta tre, bashkë ullëtarët ti. Apo? Than besimi, epsi, edhe logika. Logika ti. Apo. apo. Unë dhe besinën kështë. Thot, të kur sot, si një me vetë në ti të besinën. Kërë më lëjmë uh -huh. jonë. Në nuk ullë me të besinën kërë me vetën tonë. Unë që ditëm për shemë më njerëzit, e, sa i japin sotë rëndësi dialogët. Ma dje e koncentrujnë vëndimtar, apo për të, të zhidur kriza dërkomtare. Kon dhe ka njerëz që janë shumë të suksesshëm në procesin e dialogimit. Shumë suksesshëm. Mir po subhanallah kur një ditë nuk ka dialoguar me veten e tij, ka po shkojë në kush jam unë? Ma dënje nuk edhe edhe në shkencën e e e e dialogut shoqëruj në në në në, në kat fush nuk nuk nuk përmendet dialogu dhe negocjata me veten. Me tjetrin marmikun, me kriminalin, me uzurpuesin, me kidnapuesin ekzëmëran, mir po me, me mua unë, dikur ma ka kidnapu, më besimin. Du, si të negociajene me nefsin tamë, ti thëm që ma lirat, lutëm, të u në tjapit t'u dheqë, po më po, shma për nga proces në besimin si duhet. Pra e duhet ullim dialeguim. Më nxes, kër është ullisë brast, në kuptim të asaj i këndelur, është i pangarkuar, ullim i. Dialeguim. Po, dialeguim. Të tjerë e quen këtë medit, e quen, ne e quen dialog. Po, besit. Kjo ndarë e dialogu, shumë Po. Të, është ku me më thënë që thatë pak më përpara nëse vëshgo është nga jashtë i pjetë më thënë të vëshgo në më mirë atër po. i pjetë që ti nefsin tënë me vendosë në një anë dhe vetën tënë në një anë ti e thënë me bëtë dy pjesë për që në mëj gjatë më dialogu më bërë uh -huh. të bërë dy pjesë nështë të tjetë dhe që të thimë tjetë një pjesë një pjesë i ande i thua kështu sot në ka gëdhir këtë dit është një afat i ri që Zotë i madha për dëvarduar punë të mjetë mira. Dje nuk kam që në rësiduat. Sot duat i më pak më nërëshë. Dhe për dëvarduar me mua në këtë 24 orës vjus, unë e kushtë të zaj. Shuzimin e mirëfilt të kësë dite në knacin e latë të zogjen. Nga se nuk e di, amjep Allah a fa tjetër. Prandaj, për ty u nefës, mund të jetë një shans e ri për dëfrym, për arktim, për ty o arsye mund të jetë një shans e ri për meditim dhe për lexim me kujt diçfar, apo ndërsa për mua është edhe një shans për dëshmuar për Allah se mund të më mirë. Andaj gjitha ato që ju i dëshironi duhet t'i nëshëm tek ai. Po, i përgjigjëm kërkesave të Epshit, do të ham, do të pijm, do të dëfrem, e po të gjitha këto në llogaritë tek ai. Edhe arsuja dhe logika duhet tjetë kështu. Duhet të shërbej që të nabëj presion për shushim të ditës. Andaj ti logik ty Allah të ka ndëru. Apo, ty të ka bërë Allah Gjallat Gjelalu u nëndriqim të uthimi tim. Kërkojnë nga ti që sare unë të habitem nga epshi të më tërheqesh të më thua se për nëj dili dhe të shkëj kuha. Shkëka, dikuj duke të qyshë nëse e përvanë këtë. Zashorë se si Pas taj, kushtë të zënë, dhe thëtë, sëdë, e kemi këtë, dhe t'i falim gjitha vaktët në gjemi. Këtë rego, pa mirim e vesht tash të lutë në nefës. A, dhe kushtë të pa, e, në qofë se, në qofë se, pika pika, apo, e plëtësoj me pikat e tjera. Tashimi të kushtë zime, në këndë, mm -hmm. ullët, dhe thëtë, do të zëmë së të kashkuratë. Sët, do t'hemi në këtë legjerat. Kosht e ki. Kosht, në qofë se dëshën, ne epsh. epsh. Të ngohë për zhbuk, apo, duhet mështë më pengoshë në këtë rezim. Për ndyshe, marri masa, si këtë dhvi e më vonë. Gjithasht, ullet edhe i thëtë. Jështu, sët, marveshe kemi. Nuk do të shikojmë nga që Allah është jetë në uarë. Më në gjesë, kjo është kurze, marveshe porë. Mesut e ti. Bën marrëveshje, tamam sigurisht bën marrëveshje me ne pal, me pal tjetër. Po. I vendos para vetes, do thotë sa me lejen e Allahut, ato gjall shikimi i on do të jetë në këtë dretim, jo në këtë dretim. Përndryshe i mbyllum. Sa të vështëmi do të jeni në shërbim të dëgjimit të Kur'anit ligjërata e fiole të mira. Nuk do të dëgjojm për gojem, nuk do të dëgjojm fjalë kota, nuk do të dëgjojm fjurje, nuk do të dëgjojm tallje të tpashiet ndyra nuk do të jim. Murëvash? Rego. I thot barkut. Sot me lehen Allahu te zgjer, po do të ngopesh. Do të mbushesh, por kusht e ke ju marrë. Për ndysha nuk nuk e ke smarvesh atë. Ky është kurzimet. Që njeriu e bën marrur me trupin e tij për të varruar ditën. Këmbëve thot, sot do të ecim me lehen e Allahu xhalla ala në rrugën e tij. Do të ti. lodhemi, por ti kështu në xhami. Së atë nuk ka ecje, ka jo. Nëse njetit para prakish bënë këse marveshje, mm -hmm. unë mendoj, dhe jam i bine, nëse kështë në akamsur djetarët, se edhe në qofë se sprovohet, që të kjetë në një ftes joshse, apo për të përdurën i kujtojt marveshja. Të okay. kemi bërë një për fillim. Unë ngërkaj të tjetë marveshja të mamë praktike, jo, vetëm, jo, jo, jo një, një marveshja e imaginuar. Mm -hmm. Kënë se pëndu, dhe ja, jo, ja, ja, të mamë, të mamë. Po mire ande Muhammad ibn Mukaddir rahimahullah nidet grye ati po e vzhgon çfar po bën po i dukesh se është mendur burri i saj i ke shtëmarur një licsk gatjeshat e tij sikurse ta shtamarrish një përshëmond një këmish dhe ke se vendosur këtë subhanallahu çka janë këta njerëz po çudih këta njerëz subhanallahu ni çubok e ke se vendosur këtu afër veti apo dhe po i flisë këtu në xherave i tha onafs grye apo e vzhgon ngavrima e dhomës çfar po bën këngjë Tha, o nefës, këtë këmish e ki, nuk ka tjetër. Nuk ka tjetër. Kjo është, mund të lakmash, mund të më jashës, nuk ka. Prej tash të më s'ko. S'ko me haram. Përgjës Allah nuk në funizon me tjetër, po kjo është, e betë mja. Të pëlqen, nuk të pëlqen, kjo është e jutja. Por mos më gacmën nga si në dërman mos. Allah akfar. Me vëndu s'vidë, para vidës, i këtë e ki. Përgjës e një buk që në është e ishte piekur para 2-3 dite, i tha, o nefës, këtë buk e ki, është e fort, s'prish pun, e në gjymë në uj, ama kja është, kja është, a mirë me vërsh që kja është, në zdoj kërkjes, jeshtë a kësaj smirët para s'yush, mos ullatë. Pasaj këtuj kadera, dhe tha, o nefës, këtë plak e ki, këtë gru e ki, të pëlqau, së të pëlq Marveshe këtë kemi, pejtasht të thamë se ka marrë fund kja, është marveshe burrash. Pej nefë se, ku e mërë gudzime që të ngacma njësë ati? Që kësë marveshe burnore bëjnë fillemot. Në kush përnime ka kushdhu nefësi në kështu. Që këtë ke, kja është, s'ka tjetër, po më duhet, po ajtë se fund. Nuk kamën e ku, të me eme të. Të me eme të ashtë, të të humbi kohën time, të humbi jetën time, të humbi të ardhën time për një epsh, për një kërkes olë t -t -t të olë të nefësit. Këtë nuk e bëjë kur. Marvesh e bëjmë pifillim, sot, zemë njës, kur qohëm saba, bismillah, marvesh. Nefës, në gjikë, për ti e kërkur, ti e kemë në akëll. Arabisht, akëll i thujnë mendës, në gjikës. Qa nuk e në akëll, akëll i thujnë edhe freni që e më në kolinë apo nga se e frenon kallen që s'mos shkon ku donaj. Po duhet shkon ku, apo në akli mendja logjika duhet vendos frenteve te njesi. Njesi mund t'lakmoi apo por të thot se marrveshja është këtë të shkojmë. Ne duhet në këtë an të shkojmë. Ndal. Jo ti nuk do të udhëgjer, ti nuk ke ti para të udhëgjer, nuk duhet ti të udhëgjesh. Ti ke rolin e alarmimit. Apo u nuk e di ku do të shko atë humbuk. Mund dhe të të mndom apo aklizot efshi. Elëmran duhet m'ngren bok. E mirë. Ti vesh kaçe këtit lemrës të duhet. Çfarë duhet ngrën? Si duhet ngrën? Dikush t'i thamson ato. Çka? I ndajm rrolet. I ndajm rrolet. Do të sa njerëz fotë kisht i a për të kanë rol në besimin. Apo, okay. dha që duhet besimi të luan rolin, të të dikton tempot e tijs, atë bonëpsi. E rishët të të të të, të, të, të, të, të, të, të, të rënuar, të devijuar, të shkatëruar e kështu me radhë. A ndenjësu nuk bëtkë kurse para pra kësht atë kur bësh vetë llogaritje mund të të nevesë asimë mora është ti mund llogaritësh kot po më mos jemi ne këtu dhe ndodh kështu njëri ti ti ti ti dëgjojnë ato zëra nga brana për kurti kështu s'ka çim kështu korti nuk ripse po data më fillon kështu nuk ke mundsi apo ande fillon nevesi në momentin e caktuar të përdhon zhgënjim dekorajë po ti nuk mundesh ti kurs ke çim kështu ti as suisse ke bu mohabet kit po ti para na për shumë ti në shtëpinë tunde, Allahu na ruaj, diku shtëpinë e vet. Tër kuhen, tër ku ni i i i i kaljuën dorë të, të familjes, për shembull, ta bënë një haram caktuar. Apo. Dha i kasikuar së bashku me ta, kanë së bashku me ta, ka qeshur me ta, ka qeshur me ta, dhe për një herë, për një herë befas, atë nuk bën. Ka dashkë apo bon? Që po, si smooth, të skethin këto, që kës, skandojnë, nuk e marrin për seriozisht. Në të marrin për seriozisht dhe tentojnë të rezistojnë këtë kerkis për treguar se ti se kur, ti s'e ke xim këtu kur? Po ndoshta në që fillim burri me gruan më marrveshë, ende pa fuzgruan të shtëpijës. Dheja marrveshja është kështu. Apo? Po. Fjala e Allahut, fjala e pejgamberit. Pastaj kur vërtet, edhe kur ndoshta ndervikuesit, edhe kur kërkon të imponohen në një vendim, pa po, të marrveshë dini se si është Allahu dhe pejgamberi. Po, ka marrveshje. Kështu të ndiej pse të do? Të shkruar dhe të konfirmuar çdo ditë më ngjesh. Sajrë të gdhinë. Mm. A nejë ka thonë pegameris a sallam. Kur të gdhinë bila demit. Më nxesë kur gjuhet, a fa. Kullu l-a'dai të kefirur lisan. Subhanallah. Të gjitha gjimtyret, a fa. Të gjitha gjimtyret me një fjal me një fjal dhe uh, impresion gjuhës. I thunë, innëma nëhnu biki. In istekam të istekamna. Uajajte, në që të tëri në rahat, je, në, si duhet edhe na e mashtu. Po në që të ti nuk e si duhet, edhe ne e të prishëm. Pasho po që se njeri me gju flet, fjallë që nuk duhet, atë edhe sy një shikon e një ku nuk duhet. Që se me diken e ofendan, apo dha i dhëme sënë mu, dore atë ashtu duhet të mbrot, edhe ja pasaj bën zullëm. A në shikon si duhet njeri u të jetë, i organizuar në vetë në ti. Dhe kjo organizim bëtë në basë një marveshje. Kemi kontratë, ke marrveshje, dhe kjo nuk është marrveshje e natyrës dhe me karakter vullnetar. Jo, është kusht, ndaj ta marrveshje kurzuar, kusht. Për të dha gjelë gjelëron ne më ka dhon pushtet në nefsën tonë. Dhe ne ka dhon pushtet. Por jo dikush ia ja fal pushtetin në nefsë, kjo është problem tjetër. Për pushtetin e këtij, a mundesh në çësë kërkon barkut me grenë buk? Ti mos më gëna mundesh, apo detyron barkun më? Unë bar nuk detyroj. Mundsh më natë. Në çdo fsyrë nervse kërkon sikon gjërtet, apo kush e ka fuqinë e ulë së çerpëgve? Kush? Unë apo nervse? Unë. Unë. Unë Un maj, ai ai ai ai çdo të japë llogari vetja ime. Kto janë elemente shoqëruese. Andaj më shoqëroni me të mirë për dobinë time, por jo për dobinë e juaj të përkashme. Nuk leja asnjëherë që për një përgjigje të shkurtër apo për një epësh të shkurtër të rrezikoj termën time. Kjo është kushti i ultimet tonz bashku. Duşen nuk u thojmë. Nuk për para për. Të të për... për e të nduaj përpara. Kjo është stacion i rëndësishëm apo që na ndihmon që të bartohemi tek teatri kur bie fjala po? Për lotaritë. Për lotaritë. Kjo më qartësoi Hoxha dhe termin që the që në fillim se do të thosham më vonë si dialog, por qertsoj, sa nishë, më qartësove se zakonisht do të thon kur dikush flet me veten në termin që turma monolog, por në çun dialog si vërtet paska? Po pa, atje po. Ëh, do të ndaj më kjo më qejtë shumë. Me Hoxha më qejtë se minutat e para atë, pjesës parë, fundi, të pjesës par erdhi fundi. Kuptojim rasti zotishëm më, më thën Nëse tani kemi të marrveshje, a e vërtet kemi të nuar vetë llogaritjen dhe si duhet ta ruajmë ne këtë marrveshje. Prokthe periudhën e marrimë shohim ndo pjesën e dytë të misionit. Inshallah. Të ndëruar miq, kjo është pjesa e parë e misionit stacione në vetë llogaritje, duke thënë të kemi kujdes. Nuk kemi më monolog me vetën tonë. Jo, e kemi quajtur dialog. Dialog sipër bëhet besimi, e fshi dhe arsye. Kemi kujdes. Kthehemi mbasi të marrimo opinionet e njerëzve që i marr në terren për të parë si janë ata me stacionet në vetlogaritje. A kini bërë ndonjëherë marrveshje me vetën tuaj në vetlogaritje për adhurimet? Në fakt marrveshja me vetveten është shumë e rëndësishme dhe përpara se dikush ta kërkojë këtë marrveshje nga vetvetja, duhet ta di sa i është një urdhër hynor dhe mendojë që nuk ka vënë për të zgjedhur këtu. Çdo kush duhet se s'bën të bëj marrveshje me vetën e tij. Çfarë pikë ka saktësisht që do të pika, vendosë Robin në marrveshje? Mendoj pika e parë edhe kjo sërish në udhëzimin hynor islam, pra është ë marrveshja me Teje dhe Zotin tënd, ku presuponojnë radhë par marrveshjen me me Kur'anin, pra pikë takimin me Kur'anin. E dyta duhet t'jetë ajo me familjen tënde dhe e treta me besimtarët në përgjithësi. Po mbi këshyrjen e këtë marrveshje, si raportet? çdo çdo lloj marrëveshje duhet se s'bon pra që që të ketë parametra matës dhe mendoj që një parametër matës në në këtë kuadër është besimi i personit dhe këtu me besimin e unë kuptoj se si e gjejmë veten në raport me Allahun sidomos në namazet pesë namazet ditore dhe për më tepër namazin e natës pra A duhet që çdo besimtar të tavë llogarisja pa vetëm njerëz që diën çdo xhollar vetën e vet. Normalisht çdo jo, besimtar do të llogarisë vetën e vet, duke u nisur edhe nga një fjalë e Omer ibn Hatabet. Te Allah që finalisht i që thotë llogarit vetën kur përpazet të llogarisën në ditën e gjykimit. Duke u nisur këngëjo në çdo jo, hapi që do të bëmë jetë, duhet të vet llogarisëm, duke ditur që në çdo moment kemi shikimin e Zotit. Kështu që më ndohet çdo besimtar jo njerëzit e dijesa, ku do të të mundshrit. A duhet vetëm për veprat e vogla apo vetëm dhaja apo sti? Jo, çdo lloj veprë duata, kudo se si thoni fjalë urt gurgur -gur bëhet kalaj, kudo, kështu që normalisht çdo lloj veprë se mos si çdo ta fjalë urt, mos shif se çfarë bën, por shif ka kundëstona, kudo. Kështu që duke u nisur nga kjo, nga këto vepër tëurta dhe të çënta, mendoj se çdo të fjalë edhe veprë duhet para, kudo, se kuj dihet në atë moment mund të të vije vdekja e Zotit edhe shproblem domoshta, kudo, për çdo lloj personi. Kështu që mendoj se çdo lloj veprë jo Atëse moda shumë gjothë gjëre, nuk ka parashtim në këtë, ka... mendoj domoshta. Çfarë do bëj ka vet llogaritje. Vet llogaritja ka shumë dobi, duke u nisur domoshta nga ato që tha më mësipër që momentin më që robi llogarit gjona, i shef se kë ka ose kë po kënaq, duan të vet llogariten, apo do kështu që arrinë vetë atë atë atë, atë lumturinë domoshta që që Zoti ka premtuar ku janë sin këto botën, botën tjetër. Mendoj që duhet llogariten. Allah çfloft. Amina ve. Peqash. Dnuarmiç kthehemi përsëri në studio, masimorëm uh, opinionet e njerëzve në terren për të parë stacionet e tyre me vetë llogaritjen. Hoxha ndrypyem bisedën ke pjesa që si do të kujdesemi për të mërmeshje. Sa ruajmë të mërmeshje. Po kjo është kjo mërmeshje është fillimi. Hapi i parë që ne e vendosim drejt një vet llogaritje të dobishme dhe efikase. Kushtjemi mund të bëm vet llogaritje, më poset efikase. Apo mos jetë dobishme, ne di shojmë ti vet llogaritja e on të dalë Ër zoti sa i sakt, apo që mos të befasohemi ditën e gjykimit. Këtë e kërkojmë. Sigurisht që kemi për mandat. Të dimë saktësisht me çka po shkojmë të kallaxha levala. Dhe kur të kuptojmë ç'kemë, at ç'kemë, ata ata ç'na duhet të marrem, at ç'na duhet e, e praktikim, këtë e bën një rimenchur. Ëh. Andaj kjo është soni i parë. Marr veshja. Të mirëmi vesh sa ka po shkojmë. Dhe të dim se për arritura atje duhet kështu, kështu, kështu të cilën. Andaj po e kuqzojmë këtëse si për kështu. Mirë, marveshës në shruar, do të mbiqqyrën, do të mbiqqyrën kë marveshë. Do të fikuar se nefësi mund të të pojnë në regullësht, po pas të e mund të luar. Andaj, duhet të asil një shambullë që e përmen një pëdjetarët, thët, kam hyrë tek Ebul Hosenin Nuri. Lëshej Nuri ka qenë një pëdjetarët dhe njërët të njërët të adorimet. Thët, kur hyrët tek ajë, e gjitha të ullur, të heshtur, dhe shikon të një vend. Po thu e se vëzgën të dyqë. Po thu e se diken e mbiqë qërëte. Dhe pas një kua të gjatë të, të, të, të, të kësaj situate, i thash, në këptim që të këthen vëmenin ka honë, kërë u këthyje, i thash, ku e ke mësuar këtë mjeshtri, këtë meshtri të këtij qendrimi po qendron po vzhgon me një antusizëm kushtas kusht për atë. Kjo është një meshtri, patyshim nuk është e, e lehtë kjo. A ku i kem suffo këtë meshtri? Sheh kushtoma. Tha e ka mësuar nga maceja e shtëpisë tonë. Falinë e ka mace me kët. Mm -hmm. Tha një ditë apo ishte duke persilje mace. Ecila e, e vzhgon te gjohon e saj. Thot nuk lëvis as një çime e saj i tërë përkushtimi saj ishte në gjahën e saj, nga sa e ështe qëllimi saj. Apo? Ishte përmbledhur dhe fokusuar e tërë atje. A ne e kuptuva sa dhe në qo se ne e kemi qëllim gjenetin Apo? dhe shpëtimin, duhet e tërë qenje jonë dhe tërë vijën tjetë e fokusuar atje. Apo? Shikos për ka morë shamull nga kihana për këtë. A për në sordin e ska për dërdhër për shembull, nëse i keni mend të gjeneti, vësht i kem dikon tjetër, s'u di dikon tjetër. Ne ime na duhet arti i koncentrimit, arti për mbledhës, arti i vëzhgimit, që të vëzhgojmë vitën tonë ndal ndali, i më marr vesh kështu çka tash kjo. Mënyra. Mënyra të sikurse për shembull në punë zgjedit kurban, apo çfarë do qof të qoftë ato? Ka vëzhgues? Po. Dhe çdo skelet që bëhet? A të raportojnë? Po, a në roli i kësoj fazë është të raportojnë? Po, se, se marrënësha nuk është dukuzë bëhtuat. Pas të i masët që fa nëmiren, kush mërë masët që fa bëtë, të të shkashtë e. Aja është fazësitër. Por s'pa ku duhet të raportojnë? Ne, për shambull, kur e, e gjimbet në dyke shkil, a raportojnë diken? Dhe ku të me raportu? Po, thëmë e të a raportojnë dukën? A e rap Nuk e di, kjo ka ndodhur. Te ta flosur a, shkele, a shkele, njëfse, është kili sa është kili këtu më radh. Pikërisht do të funksionojë, nëse, nëse është shteti. Njeri është një shtet në miniatura. Apo, qyse nuk ka marrveshje, nuk ka vazhdim dhe mbikëqyrje të zbatimit të kësaj marrveshje. Atëherë, njeri çfarë jetin? Jetin i shpërdor. I bejuu Rahimullah thot. Thotë një ditë isha duke ecur rrugës. Dhe befas, befas, apo mora thoo në rrugë, dhe gati urzova. Thotë pas taj, shikova, dhe pas që farë me kishte pengua në rrugë. Dhe nëzirat nga kjo dobi. Shikova, një vëzhgjim, pse urzova? Nuk, marvesh e është e ti që mirë, nuk është dashë kjo të më denë rrugë, pse? Menjëre vëzhgën nga bimin, denë vendjales, apo, për të inspektuar, që fa për ndodhë? Dhe, dhe thotë i me gjauzi nëzore nga kjo dobi, dhe thashë, sare ndodh Që çoftë marrim thuh në udhimin ka Allahu, po nuk themi kur çikojmë çfarë në zonë rrugën. Andaj me 10 herë në të njëjtin vend marrim thuh dhe rrezojmë thu dhe, dhe nuk shikojmë ato. Ta çdenieri apo nuk e kthen kokën për shikuar se çka i ka penguar. Gjithë njerëzit si mora është më në rrafsh, sim dodhike me automatizëm e çertovëd në ti. Me automatizëm e shikojmë pse ndodhi, apo pse s'e pash. Pse nuk e pash? Dhe herën tjetër, herën tjetër, shoh se i ndodh për thrimë apo Ai, e është pa vëdhet ti, pa është pa skuqfarë. Ai është pa vëdhet, ti nuk ke rregull. Ti nuk i ke sin rregull. Nuk i ke më në rregull. Ti s'kani komo ti në rregull. Mirë. Ne do thimi Kalloxhe Levorasan, ndodh se këtu të rrecosen. E të bim. Po pas ka këto mungesë këto mbiktyrje apo. Ne nga ndukë se punë thjesht ngjitim edhe vazhdim. Thu se s'kan do të zgjat. Nëso pikë është atë vend është kil në marveshje. Është kil aty nën në marveshje. Është kil aty në rregull. Është kil. Shkil, shkil është vardhushme në fusha të minuara. Çëndoshta ndoshta ka shkaktuar edhe kputën në gjimtyr atje. Ne nuk e kemi hetuar. E parë njeriu do më dal para vlogjen e avdeligjmtuar. Nuk e ka duhur, nuk e ka këmbën. E kuptim simbolik po, dhe, me, këtë, këtë kami po, nuk e ka atë si duhet. Se nuk është nuk është fushë minuar mm. vetë mina që e kput dorën. Po edhe preken haram është fushë minuar që e kput dorën e e, e nxirin nga funksioni. Realisht i duhet t'i atë funksionin kësaj dorë ose djua ose syrë ose Këmbase. Dheshu, kështu me radhë, të gjitha qymtyrat tona. A dhe ku është vëzhgimi? Ku është kontrolla? Çe të kontrolloj vetën tonë. Nëse ne rrisim, ngadal. Kujdes. Oh, Nuk kemi marrë vesh kështot. Apo duhet të raportojmë për gabim. Duhet të raportojmë për zhgënjim. Mm. Duhet të raportojmë për uh, rrezim. Duhet të raportojmë për gabim. Çka do të duhet të raportojmë? Pastaj. Vazdojmë udhimin në fazat e tjera. Atëherë do bi që nëse mëqhyrja nda bën pjesë pandashme në ndërmjetën tona, arim gradën e Ehsan gëmbamirësis. Patyshim, kët spi atje? Kët spi atje, se e kanë pyet përgjysmë çkart, i Ehsanit, bë mirësi, ka an ta'budallaha ka annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Tadoj Allahun sikur ta shohsh. Kjo është çështje vëzhgimit apo? Në mm -hmm. çështje unë mbikëqyrj vetën time se ayam i qul namaz, apo? Apo jo. Apo jo dhe kjo mbikthyrje merr fuqinë vet, në çonse ona ka bindje se pofona dhe Allahun e kanë përpara, po asho zotin që e lajë kanu. Po në çonse vëzhgimi sort i kësaj grade, nuk është ende kët. Ai lëm të kontara. Në çonse ti nuk e sheh. Nuk e shet ti. Nuk e shet ti me sy të zëmërs, nuk vëzhgimet e mbikthyra sorthën e kës shqot. Atë dijse fa inhu yarak. Ai shet ti. Në mbikthyrje vetë ndonë, mos mos e shet ti. Sikur thadim kaimi rahimullah, para mndën njëri kur futet tek mbreti apo dhe ashen mundësia që të kërkon nga mbreti një kërkesë jetësore për të, jetike për të. Po. Dhe posa futet tek mbreti, mbreti pret kërkesën, apo, nësa ai është habitur shikon vazën apo shikon tepin, shikon sa bukur kjo. Ai prandaj farpon dent, se i është thonë çka kërkon, nësa ai është ka për dërtë. Pse? Sepse nuk është duke e vëzhguar vetën çka po bën. Para mënyrë këtë njeriu pastaj pas një ore, t'i anërë injezimin, thua shikoj çfarë ka bërë. Tmerrohet, unë jam këy. Nuk bëson. Po ky po s'ke qen vetja jote. Ti s'e kemë vetën tënde ke mbikëqyrë veten tënde çfarë ke bër. Andaj vallahi plot nga njerëzit kur ti treguat filmi dhe ngjizimi, ditë ngjykimi çfarë kanë bër, unë jam këy, unë kush kam bër? Ja nuk bëson. Të... Nuk, nuk un kam qen këy, po ti ke qen këy. Mirë po kë qenë largë lanë bikqyrës, të se ke qen, larg vëzhgimit, lart mbikëqyrëse, pse ke kontrolluar veten tënde. Atë dikush tjetër të të ka vendosur çfarë do të bësh ti. Dhe ai teatri të s'ka qen vetja jote. Ana s'ka qen për dobintë tënde ta ta përcjellëm në atë ku jemi, çfarë po bëjmë, ku po shkojmë. Apo do në gjendnat po, po ta mbikëqyrim rrugën, ta mbikëqyrim, ta mbikëqyrim aktivitetet tona, ta mbikëqyrim angazhimet tona. A jemi duke shkuar si duhet? A është, a është veprtaria jon, jeta jon, partneria jon a është në përputhje me qëllimin ton? Kjo nuk mund të bëhet pa pa vëzhgim dhe pa mbikëqyrje. Atëherë ke vëzhgimin dhe ke mbikëqyrjen. Ne thecnojm. Çfarë ndodh? Mendon se kjo është një fazë Kjere. tjetër që duhet të lasim për ta dhe plotson kjo që faleminderit më tani. Nga sigurt se si përmenda më herët, ë faza e parë, stacioni i porcion e kupton ë marrveshje. Marrveshja e kushtozuar me kushte e dytë është vëzhgimi dhe mbikëqyrja e kësaj marrveshje. Por kemi përfunduar udhimin ende. Uh -huh. Procesi i, i vetë logjistik nuk është i përfunduar kështeq fillimi. Oh. Po. Pra, mirë, por këtu ndodmozon, duhet të më zërë, më i kuptojmë se këtu kanë. Mhm pastaj plusojmë tretën me 14, 15 deri në fund të stacioneve të kësaj. Mirë, okay. mënisni nga ngjyrë ka rreth 5 minuta, më thon nga pjesa e dytë e misionit. A mund ta ilustrojmë në një shemb kemi mëkëqyrje? Unë qesë vështirë. Do të thënë shumë shpesh themi se është shumë Un... e vështirë. Është shumë vështirë që ne të riintegrojmë në atë besimin të bëjmë njerëz vërtet që do hap të ndjejmë madhështinë e Zotit dhe të mëkëqyrim. Hazal Basirullah ai më thon Rahim Allahu abdën wa kafein dhe hëmmi. Allahu hem shruft rubin i cili ndalet para gjdo kërkjeset e ti. Gjdo gjitë që e kërkonvejt e ti. Ndalet, ndal. Të shikujm. Apo? Inkanili Allahi m'dah. Nëse është para Allahu në gjelë lëvara, vazhdojmë. Nëse nuk është, estopujmë. Për ndaj, sot kemi kamera vëshguse. Apo? Që vëshgujnë. Dhe ato, për shambullë, kamera e regjistron çdo shkire që bëhet. Pa kjo kjo fazë, kjo periudh nuk është për të marr masa. Nuk është për për të ndërmarrë veprim me caktuar, jo. Kjo është për të raportuar. Se nuk i më duhet që shkuar se si duhet i më duhet në bashkëlli. Kjo mund të na rrezikon. Pa ne kërkojmë që të instalojmë ila alarmë të tilla, apo që në në në në rrethon caktuar në këndillin, në në në alarmojnë, në raportojnë, nuk është në rregull. Saniaj për shembull, në mungesë të këtij raportimi. Se nuk është rregull, është im është është i hutuar, është i mashtruar fatkeqësisht. Duke menduar s'është duke shkuar rrugës së mirë, por në esenc nuk është nuk në. Nuk jes në rrugën e mirë. Andaj për shembull, në çonse çdo detun, çdo detun raportoj për veten time. E raportoj për veten time vetësinë. Ata. Sa do ta rregullon këtë çështje në vetë lokalizë? Shumë, shumë. Mi po më thosun ne nuk kem raport. Dhe du me logaritët në time, si t'a bëjt. Nuk e di, se se kam përcil, sot për shambull, sot për shambull, uh, a ke fol dhe qka që nuk është dashtë, Allah t'kujtohem, nuk fëndi. Nuk është ta, a kështë skallë logaritët, ja. Mm. Këtu, atëherë, si duke të kamera ka që në fikur, ja, ja, ja. E din t'i shumirë, në qofë se raportëm. Pa, pa, gjithë shkeli unë e registrejtë, kjo, registrejtë. Qëfar do bëjmë pastaj, si të regullëm Po s'pa ku letë egzistat një raport Apo për të bëmë e tonë e gjatë ditës Raport Nërtajove i shkruar tërsesht Por s'pa mm -hmm. ku i regjistruar Por në që se ka nevoj, edhe i shkruar Që se ka nevoj, edhe i shkruar Që ka të bëmë nërta me disa shkelje serioze Po, edhe Më i shkruar mba Po, mbajshënime Sot, për shambull, gjatë ditës Kam qenë Tejet Keqë uh, kam pas shkiri serioze, së për këtë gjuës. Dhe këtë e kam zënë vëtën time, ka qëherë. Në të gransë, po, pikrishë në të gransë. Dhe të herë e kam zënë vëtën time sëtë, se kam fuja që nuk duhet, rëpartë. Pasaj natën, vija i e faza e ërshme. Aha, që dhe të të të të të të elëtën. A të herë, fillonë, aje i bartët, komisionin të të të tërë. A po, komisionin parë njët me, mar vzhgimet nga mbikthyres. Ai vazhdon vzhgat këta. Apo nëse në komisioni për vzhgimën e mbikthyres vrenë se nuk po shkon si ku duhet, raporton dikujt më lart që dëvllosin për ta. Po. Mi po këtu plotsohet njeriu në vetën e tij. Mirë, atëherë, më që do të vazhdojmë udhtimin në këtë stacione. Emisioni përfundoi këtu, edhe duke dhënë mundësinë që të flasim emisionin tjetër për stacionet e tjera. Zoti shpëgjon dhe, dhe, dhe ndërroft. Të ndëruar miq, e përfundova me këtë emision për vetë lokaritin, duke folur për stacionet. Kemë bërë një mrvëshje. E kemi më këshurur të shofin së të ndodhin e misionet tjetër për pikat e stacionit të ksej me të doberitja. Dhejnë misionit tjetër të shofshën këndesin Allahot. Selamu alaikum wa rahmatullahi. <të>